Borderline Fabrikak lehen harria festivala ospatuko du ostegun ontatik igandera bitartean. Festivaloenen bitarte zendaian irekiko den arte jarduren garapenerako gune berria esautzera eman dute. Horein arte Borderline artisten kolektiboa endaiako herriko etxeko lokal batean biltze zen. Baina ez enzifeak akitaniako hogeita martren galtokietan utxik zituen egoitzetan proiektu kolektiboak garatzeko gunea kantulatzeko deial losatu zuen eta hartara aurkestu ziren, endaiko tren geltokian, ba, proiektua garatu alizateko, tren geltokiaren sarreraren eskuinaldean kokatzen da gunea. Ander Fernandez, borderline fabrika elkarteko kidea. horren ba, geltokian, endaiko geltokian espazio batean egongo da Lantoki partekatua. Bulego ireki motako espazio bat e, internetarekin, e, inprimagaioekin, nola, ideia bat egiteko, ba, horrelako espazio batean lan egin dezaken edo pertsonari irekia, baina, e, gu bagea dagoeneko, zazpi konpainia, guk bulegoak ere behar ditugu, nahiz eta ez beste batzuek behar duten adina, zego gere praktika egin behar dugu. Ruan praktika egiteko, gela bat egongo da baita ere, goizetan, gela hori praktikarako izango da, profesionalentzako, artzestenikoak edo, behar egokia horketzen duen beste noraitentzako, eta baita ere tailerrak emateko espazio izango da, eta asteburuetan buruetan ekitaldiak antolatzeko lekua. Lanak beraz martxan dira eta esen zefeak hamabi urteko alokairu izarmena eskene dio arte artefabrikari. Bertan arte sormenaren kogorkin edo lantoki partekatu gune bat genkaratzeko eta endaiarrentzako ere topak une bilakatzeko sedea ere duelarik.